На Олену задивлялися частіше. І вдень на пляжі, і ввечері в парку. Це дратувало Анжеліку. І навпаки цілком підходило Ірі. Вона почувалася значно спокійніше поряд із подругою, ніж під чиїмось прямим зацікавленим поглядом. Сама Олена була байдужа до сторонньої уваги. Тож Іра... Крім усього іншого, вчилася в неї триматися природно і просто навіть під обстрілом чужих очей. Зовсім інакше реагувала в таких ситуаціях Анжеліка. Оленчина байдужість спонукала її одразу переключати увагу потенційного кавалера на себе, грайливо позираючи на нього з-під розкішного солом'яного капелюшка з величезними кресами. Захисних окулярів аліка не носила, вважаючи їх шкідливими для очей. Тому спеціально для поїздки до моря замовила батькам такий капелюх, під яким можна було заховати півобличчя. Капелюшок мав величезний успіх. Але далі цього діло не рухалося. І кожен день закінчувався для подружок однаково. Усі троє. Поверталися додому та безтурботно засинали у своїх постелях. Одне слово 10 днів райського життя промайнули без особливих проблем абсолютно спокійно. Живемо тут, як корови, на гірських пасовищах говорила Іра. Прокинулися, побрели неквапом на пляж, захотіли поїли, захотіли попили можна на соночку поніжитися, а припече в морі похлюпатися. І таке життя, мов бальзам, діяло на всіх трьох, гояло фізичні та душевні рани і відновлювало затрачені сили. Дівчата мали тепер кращий вигляд, ніж того дня, коли зійшли з потяга на розпечений перон сочинського вокзалу. Вони засмагли, відпочили, позбулися блідості і синців під очима, та й самі їхні очі стали немов. Яскравіші. Вони сяяли молодим живим вогнем на засмаглих обличчях. Але все гарне минає дуже швидко. середині другого тижня Іра поїхала. Десять днів курорту без того були для неї недозволеною розкішю, адже на подорожні треба було ще купити нове вбрання до першого вересня. Тепер, коли з бідної студентки вона перетворилася на вчительку, їй доведеться подумати про пристойний одяг. Отже, заощаджувати слід кожну копійку. Олену й Ліку такі проблеми не хвилювали, і вони не поспішали додому. Ліка очікувала повернення батьків не раніше осені, татко за терміном служби йшов у відставку, а Вася й так нікуди не дінеться, тому ціле літо було в неї попереду. Олена теж не прагнула скоріше повернутися. Хоча вона трохи заспокоїлася і вже не думала, що хвилини тільки про свої переживання, а в душі у неї досі не було рівноваги. А ще вона не хотіла їхати, поки не вирішить для себе остаточно простити Славчикові його зраду чи назавжди викреслити його зі свого життя. Розділ п'ятий. Ліка з Оленою провели Іру на потяг і залишилися вдвох. Вони одразу відчули себе вільніше. Навіть Олена подумки відзначила, без Іри їм якось легше. То що вже казати про Анжеліку? Півтора тижні щохвилинного спілкування з уїдливою і дикою Іркою були для неї справжнім кошмаром. Того ж вечора... Дівчата вирішили трішки змінити у звичайний розпорядок і погуляти не в парку, який уже доволі набрив їм, а піти до вечірнього моря. Адже за весь час відпочинку вони так жодного разу і не бачили моря у вечорі, коли воно буває тихе і спокійне, а не таке гамірне та людне, як у день. Вечір видався не спекотним, а якимсь огортаюче теплим. У парку, через який Пролягав їхній шлях, як завжди лунала музика. Ходили, обнявшись, закохані парочки, молоді й не дуже. Бігали по доріжках навздогін одне за одним діти. І куди матусі дивляться? Одинадцята година, а діти ще не сплять, обурювалася Анжеліка. Повагом брели з пляжу любителі вечірнього купання, напіводягнені з мокрими надувними матрацами на плечах. Галасливо зустрічалися, розпрощавшись якусь годину тому, компанії нових і старих знайомих, що приїхали на південь цілими родинами, з огрядними дружинами та худими чоловіками, а також з усіма дітлахами та домочадцями. Дівчата пройшли через парк і вийшли до моря. Тут теж грала музика.